12. «Прийміть вибачення, адміністраторе Пері, за те, що змусили вас чекати», – сказала Джастіна Батчер, секретар-заступника міністра з питань судової практики Департаменту із колонізації. «Можливо, ви помітили, у нас тут останнім часом просто бедлам якийсь?» Я помітив. Коли ми, Трохільо, Кранджич, Беата і я вийшли зі шатла транспортного корабля, котрий доставив нас на станцію «Фенікс», звичайна метушня, що тут завжди царювала, немов потроїлася. Нікому з нас не доводилося раніше бачити тут стільки солдатів КСО та чиновників Союзу колоній. Усе свідчило про те, що триває підготовка до чогось по-справжньому значного. Ми багатозначно переглянулися, бо що б це не було, воно вочевидь якимось чином стосувалося нас та Ронок. Ми без слів розійшлися і зайнялися власними завданнями. Звісно, помітив, відповів я. Готують щось особливе? Готують одночасно кілька акцій, відповіла Батчер але ні одна з них не має до вас жодного стосунку». «Зрозуміло», – мовив я. «Добре». кивнула й показала на двох людей, за столом, перед яким я стояв. «Дане розслідування розпочато у зв'язку з вашою розмовою з генералом конклаву Тарсемом Гао. Розслідування офіційне, і це означає, що ви маєте дати прямі, правдиві і максимально повні відповіді на всі запитання. Утім, це не судовий розгляд, і в злочині вас не звинувачують. Однак якщо у процесі розгляду виявиться, що ви здійснили злочин Вашу справу передадуть до судового відділу Департаменту із колонізації. Вам усе зрозуміло? Зрозуміло, повторив я. Судовий відділ ДЗК розглядав справи за участю одного судді і виносив швидкі рішення, щоби колоністів не відволікати від роботи. Рішення судового відділу мали силу закону, хоча його дія поширювалася лише на кожний конкретний випадок. Суддя СВ ДЗК або голови колонії, який виконував його обов'язки, не могли не виконувати інструкції чи підзаконних актів ДЗК, котрі, як сам визнавав, неспроможні охопити усього різноманіття ситуації у колоніях, тому їх було надиво небагато. Суди з колоніальних справ організаційно становили цілісну установу і не передбачали подання жодних апеляцій. Тобто, насправді, суддя СВ ДЗК міг коїти що завгодно, і для підсудного така ситуація була величезною проблемою. Чудово, – бачер поглянула на екран свого планшета. Тоді почнемо. Під час вашої розмови з генералом Гао ви спочатку запропонували йому здатися, а потім покинути простір Роноку без шкоди для нього та його флоту. Вона закінчила читати і підняла голову. Правильно, адміністраторе? Правильно, — відповів я. Генерал Рибіцький, якого ми вже викликали для надання свідчень, це стало для мене новиною, і я раптом подумав, що, напевно, він зовсім не радий, тому що запропонував мені очолити колонію. Повідомив, щоб проінструктував вас Відтримати з генералом Гау свійську розмову доти, доки його флот не буде знищено, а тоді повідомити, що його власний корабель залишився неушкодженим. Усе правильно. Дуже добре, продовжила бачер. Тоді можете пояснити мені хід думок, якими ви користувалися, запропонувавши генералові Гау спочатку здатися, а потім відкликати свій флот. У такий спосіб я сподівався уникнути кровопролиття. Ви не мали на це повноважень. Втрутився у розмову полковник Брайан Берклі, який представляв у комісії колоніальні сили оборони. Не можу з вами погодитися, заперечив я. Нашій колонії загрожував напад, а я її голова. Мій обов'язок убезпечити її. Під напад потрапив флот конклаву, заявив Берклі, а вашій колонії нічого не загрожувало. Атака могла зірватися, відповів я. Полковнику, не маю наміра ображати ні Каєстон, ні спеціальні сили, але хочу зазначити, що далеко не кожна операція закінчується успіхом. Я брав участь у битві за корал, де план операції КСО провалився, внаслідок чого ми втратили сотні тисяч бійців. Іншими словами, ви очікували нашої поразки, уточнив Берклі. Кажу лише те, що між планами та результатом велика різниця, відповів я. А для мене, головне, обов'язок перед колонією. Ви серйозно сподівалися, що генерал Гао капітулює перед вами? Спитав третій присутній. Мені знадобився час, щоб його впізнати. Генерал Лоуренс Сіллард. Голова спеціальних сил КСО. Його присутність у комісії не на жарт мене знервувала, він не мав жодної причини тут перебувати. За військовим рангом Сілар стояв на кілька щаблів вище Батчер чи Берклі, і побачити його серед рядових членів, навіть не головою комісії, було як раптом дізнатися, що бебісітером, якого ви запросили доглянути за вашу дитину, є декан коледжу, скажімо, Гарвардського університету. Це просто безглуздо. Якщо він дійшов висновку, що мене треба змішати з багном за спробу зірвати операцію довірених йому спеціальних сил, то думка двох інших членів комісії абсолютно нічого не вартувала. Я вже був кавалком в ополонці. Від таких міркувань мене знудило. Варто зазначити, що ця людина мене глибоко заінтригувала. Переді мною сидів генерал, якому моя дружина готова була скрутити шию за те, що він знову перетворив її на генно-модифікованого солдата спеціальних сил без її дозволу, а також, я підозрюю, без докорів сумління. Певна частина мене розмірковувала, а чи не спробувати здійснити план Джейн самотужки, як литерський учинок. Інша нагадала, що враховуючи його здібності як представника спецназу, він, напевне, скрутив би мене у чи ріг навіть тоді, коли я сам був генетично модифікованим перцем. Що вже казати про мій теперішній стан, коли я є простим смертним? Думаю, Джейн навряд чи оцінить гідно таку мою спробу. Сілард із незворушним виразом обличчя чекав на відповідь. «У мене не було підстав уважати, що він капітулює», – відповів я. «Однак ви зробили йому таку пропозицію», – продовжив Сілард, – «нібито заради порятунку колонії. Цікаво, що ви запропонували йому здатися замість того, щоб благати про пощаду. Хіба не звернутися до нього з проханням не нищити колонію та зберегти життя колоністам? Досіє на генерала, яке ви нам надали, однозначно свідчило про те, що на такий крок він не піде. Обережніше. Пролунало десь у голові. В того, як Сілард побудував запитання, було зрозуміло. Він підозрює, що я отримав інформацію з інших джерел. Власне, так і було, але неможливо, щоб він про це довідався. А якщо знає, а я збрешу, тоді я точно повухав лайні. Що робити? Я знав про заплановану атаку, пояснив Сіларду. Можливо, це надало мені надмірної самовпевненості. Проте ви маєте розуміти, що з погляду союзу колоній ваші дії могли кваліфікувати як такі, що здатні поставити під загрозу виконання місії і наразити на небезпеку не тільки вашу окрему колонію, а й взагалі весь союз», – заявила Батчер. «Мої дії можна кваліфікувати, як вам заманиться, але я не збираюся віддавати перевагу жодному трактуванню, крім власного. А воно полягає в тому, що я діяв лише в інтересах захисту колонії та доручених мені людей». «Ви у розмові з генералом Гао визнали, що не мали пропонувати йому відволікати флот», – продовжив Берклі. «Іншими словами, ви розуміли, що ваша пропозиція йде в розріз із нашим планом, а це безумовно свідчить про те, що ви дещо приховуєте. Якби у генерала вистачило клепки вдуматися в логіку вашої аргументації, він зрозумів би, що потрапив у пастку». Я витримав паузу. Це ставало командним. «Не збираюся вихвалятися, що не очікував, що мене тут спробують розп'ясти», – але думав, що вони робитимуть це елегантніше. Гадаю, батчер зрозуміла, що ситуація стає некерованою, і вирішила поквапити події. Не бачу причини, чим мій випадок мав стати особливим. Навіть не знаю, як реагувати на такий висновок, мовив я. Я зробив так, як вважав за потрібне. Батчер з Берклі швидко переглянулися. Вони отримали те, що бажали, і, вочевидь, готові були закрити розгляд справи. Я взявся розглядати носки своїх черевиків. Що можете сказати про генерала Гау? Я підняв голову. Такого питання абсолютно не очікував. Генерал Сілер сидів у тій самій позі з кам'яним обличчям і ввічливо чекав на відповідь. Бачери з Берклі також мали спантеличений вигляд. Щоб там Сілард не замислив, його запитання явно виходило за межі сценарію. Не впевнений, що зрозумів ваше питання, нарешті мовив я. Звісно, зрозуміли, відізвався Сілер. Ви доволі довго, як до знищення флоту конклаву. Так і після розмовляли з генералом Гау і мали час, щоб скласти його психологічний портрет, отже базуючись на власному досвіді. Яке у вас враження? Тою ж мать, подумав я. Тепер жодних сумнівів, що сила знає. Я набагато обізнаніший не тільки стосовно генерала Гау, а й конклаву взагалі. І інформація ця взята не з тієї короткої службової записки, яку надав мені союз колонії, звідки я дізнався, можна відкласти на потім. Проблема як відповісти на запитання. «Осе пропов», – подумав я. «Батчер з Берклі сплять і бачать, як сплавити мене до суду з колоніальних справ, де мене засудять уже несуттєво, за якою статтєю. Найімовірніше звинуватять у некомпетентності. Хоча нехтування службовими обов'язками і навіть державну зраду також не треба скидати з рахунків. Суд обіцяє бути швидким і закінчиться для мене плачевно. Я виходив із припущення, що Сіллард з'явився сюди, аби отримати бажаний результат». Його, мабуть, зовсім не втішала думка про те, що я потенційно міг зірвати операцію, але тепер я й в цьому не був упевнений. Раптом зрозумів, що не маю жодних зачіпок щодо того, чого саме Сіллард очікує від цього судилища, тому що я зараз не сказав би, був приречений. Врешті решт то офіційний розгляд, а це означає, що справа піде до архіву Союзу Колонії, та гори воно все вогнем. У мене склалося враження, що генерал Гау шляхетна людина, промовив я. Що, пробачте? перепитав Берклі. Я кажу, мені здається, що Гау шляхетна людина, повторив я. Він міг просто знищити Роганок, але не зробив цього. Натомість запропонував евакуювати поселенців або дозволити приєднатися до конклаву. В інформації, що надала мені СК, такі варіанти не розглянуті. У ній, а я узнайомив з нею колоністів роганоку, йшлося про те, що Гаус з конклавом просто нищать виявлені колонії одна за одною. Через це ми майже рік. Ховали голову в пісок. Обіцянка генерала дати колоністам змогу спокійно піти насправді не означає, що він намірявся її виконувати, заперечив Берклі. Як колишня офіцер КСО, ви маєте розуміти цінність дезінформації, особливо якщо вона від ворога. Не вважаю, що він розглядав колонію Руанок як ворога, сказав я. Нас там було трохи менше трьох тисяч проти 412 лінійних кораблів та ще жодних оборонних засобів. І з такими колосальними перевагами Нема жодного сенсу вдаватися до військової хитрості і домагатися капітуляції тільки, аби потім знищити. Це було б нечувано жорстоко. Хіба ви не розумієте важливість жорстокості у війні з погляду психологічного тиску, поцікавився Берклі. Це дуже добре розумію, відповів я. А ось зрозуміти з інформації, яку надав мені союз колоній, чи є жорстокість притаманною генералові психологічною рисою або частиною його військової тактики, було важко. Ви багато чого про нього просто не знаєте, зауважила батчер. Не можу з вами не погодитися, сказав я, саме тому вирішив довіритися власній інтуїції. До речі, генерал згадав, що до Роануко здійснив більше трьох десятків аналогічних операцій, було б корисно мати інформацію стосовно таких випадків, і, зокрема, щодо його ставлення до населення цих колоній. У вас є така інформація? Так, відповіла батчер. Але ми не уповноважені надати її вам, оскільки ви тимчасово відсторонені. Від адміністративної посади. Зрозуміло, кивнув я. Але чи мали ви таку інформацію, коли я ще займав свою посаду? Хочете сказати, що ми від вас щось приховали? Уточнив Берклі. Ні, на що не натякаю. Я просто поставив питання. Стверджую, що за умови неповнотий інформації, що надав союз колоній, мені лишалося тільки діяти на власний розсуд. Поглянувши прямо в очі Сіларду, я додав. На мою думку, враховуючи те, що я дізнався про нього, генерал Гау – шляхетна людина. Сілард задумався. Скажіть, адміністратори Пері, як би ви вчинили, якби Гау знайшов вас раніше, ніж ми підготували для нього пастку? Ви запитуєте, чи здав би я колонію? уточнив я. Запитую, що би ви вчинили. Я би скористався пропозицією Гау і дозволив вивести колоністів з Ронуку на територію Союзу Колонії. Виходить, здали би колонію, мовив Батчер. Ні, заперечив я. Я би залишився захищати ронок. Думаю, моя дружина теж залишилася б, а також ті, хто забажав би зостатися з нами. За винятком Зої. Подумав я, хоча картинка, де хікорі-дікорі тягнуть до транспорту доньку, яка брикається та опирається, мені зовсім не подобалася. «Сої справи не змінює», – відукнувся Берклі. «Нема колоністів, немає колонії». «Цілком згодний», – констатував я. «Але навіть і одного колоніста достатньо, щоб колонія жила, як для підтвердження слави союзу колонії, достатньо й однієї смерті». Я відповідаю за життя тієї колонії та колоністів, і тому відмовився б капітулювати. Також зробив би усе, що мені під силу, аби зберегти життя людей. Із практичного погляду, 25 сотень колоністів проти армади військових кораблів у жодному разі не краще одного бійця. І моя смерть дала б ЕСКА змогу зробити ті висновки, які б там забажали. Але якщо ви, полковнику Берклі, думаєте, що я відправив би на смерть мешканців Руаноку, тільки для того, щоб відповісти якимось вашим таємничим стратегічним критеріям знищення колонії, то ви закінчений ідіот. Берклі, здавалося, готовий був кинутися на мене через стіл, а Сілард сидів так само незворушно, як і на початку допиту. Гаразд, мовила Батчер, намагаючись повернути контроль над ситуацією. Вважаю, ми з'ясували все, що хотіли адміністратори Пері, можете йти і почекати на висновок комісії. А до того вам заборонено залишати станцію Фенікс, усе зрозуміло. «Зрозуміло», – підтвердив я. «Може мені тим часом слід підшукати якесь житло?» «Не думаю, що на рішення доведеться чекати так довго», – сказала Батчер. «Ви розумієте, усе, що я почув, виходить із неофіційних джерел», – мовив Трухіліо. «У моєму теперішньому стані я не схильний довіряти офіційним джерелам», – зауважив я. Трухіліо кивнув. «Хай буде так. То які чутки», – спитав я. «Осе погано і буде ще гірше. Ми з Трухіліо, Кранжичем та Беатою, сиділи у моєму улюбленому. На Фениксі-бістро, в якому готували найсмачніші бургери, Ті зовсім охололи, поки ми шепталися за столиком у найвіддаленішому затишному куточку. Що таке на вашу думку погано? Напередодні на Феникс було здійснено ракетний напад, пояснив Трухіليو. Це не погано, а безглуздо. Найпотужніша з усіх планет, що їх населяє людство, протиударна система оборони повз яку проскочить хіба що м'ячик для пінг-понгу. Правильно, відізвався Трухіليو. Усі це знають. Тому за останні 100 років на Фенікс не було жодного нападу. Ця атака, нагадування, що жодна планета, яка належить людству, тепер не може почуватися в безпеці. А це доволі переконливий меседж. Замислившись над його словами, я відкусив шматок бургера. Тобто під удар потрапив не тільки Фенікс. Так, кивнув Трухілію. Мої контакти стверджують, що усі наші колонії були атаковані. Я лед не подивився. Усі? Усі до останньої, підтвердив Трухіліо. Старі колонії не постраждали. Їхні планетарні оборонні системи відбили атаку. Деякі з новітніх зазнали пошкоджень. На Седоні ми втратили ціле місто 10 тисяч убито. Це точні дані? — спитав я. Інформація з других рук. Але джерелу я довіряю. А той мав бесіду з представником від Седона. «На Седоні ми втратили ціле місто 10 тисяч убито. Це точні дані?» — спитав я. Інформація з других рук. Але джерелу я довіряю». «А той мав бесіду з представником від Сидони. Не маю підстав не довіряти йому». «Я повернувся до Кранжича з Беатою». «Це співвідноситься з тим, що ви чули?» «Повністю», – відповів Кранжич. «У нас із Манфредом різні джерела, але вони кажуть те саме». Беата згідливо кивнула. Проте нічого такого в новинах нема. Задумливо протягнув я і постукав по планшету, що лежав на столі. «І не буде», – мовив Трухілліо. «Союз колоні посилаючись на закон про державну таємницю, Наклав певну заборону на інформацію про атаку. Пригадуєте такий? Так. Я скривився, згадавши наш інцидент з вовкулаками та готєросом. Мені він аж ніяк не допоміг. Сумніваюся, що допоможе і СК. Ці напади пояснюють метушню, що тут коїться, сказав Трухіліо. На жаль, у мене нема контактів у КСО. Там добре закрутили гайки. Але я точно знаю, що усі представники колоній криком кричать, вимагаючи безпосередньої підтримки від КСО. Кораблі відкликають, і перепідпорядковують, але на усі колонії їх не вистачить. Із того, що я чув, КСО задіяв процедуру сортування, вирішуючи, які колонії треба захищати, а якими можна пожертвувати. І до якої групи віднесуть роганок за такого розкладу? Трухілі знизав плечіма. Коли йдеться про безпеку, кожен готовий перегризти горлянку сусідові. Я обійшов знайомих депутатів із проханням підтримати посилення за гесту Ніхто не відмовився, але пообіцяли зробити це після того, як убезпечить свої колонії». «Рогонок перестав бути новиною», – сказала Беата. Усі зосередилися на власних потребах. Говорити вголос їм заборонили, але вони стежать за новинами. Після таких слів ми занурились у роздуми, замовкли і перемкнулися на бургери. Задумавшись, я не помітив, що за спиною хтось стоїть, поки Трохіллю перестав живати і підняв голову. «Пері!» – він значно кивнув мені за плечем. «Я обернувся і побачив генерала Сіларда». Мені теж подобається, як тут готують, мовив той. Я би приєднався, але враховуючи негативне ставлення вашої дружини до мене, сумніваюся, що ви забажаєте розділити зі мною трапезу. Поза як ви перші порушили цю тему, генерале, мушу зазначити, що маєте цілковиту слушність. У такому разі, адміністраторе Перрі, прошу скласти мені компанію, сказав Сілард, у нас є що обговорити, а часу обмаль. Гаразд, я взяв тацю, побіжно глянув на своїх супутників. Їхні обличчя закам'яніли. Викинувши в міст у найближчий сміттєзбірник, я повернувся до генерала. "Куди підемо?" спитав. "Давайте прокатаємося", мовив Сілард. "Погляньте туди", сказав Сілард. Його особистий шатл висів у безповітряному просторі. Лівий ілюмінатор заповнювала громада планети Фенікс, у правому маячила космічна станція Фенікс. "Чудове видовище, чи не так? Справді дуже красиво." Ввічливо мовив я, плутаючись у здогадах, якого дідька Сілард затягнув мене сюди. Параноїдальна частина мозку волала, що він зараз відчинить швартувальний люк і вишпурне мене у відкритий космос. Проте Сілард не був одягнений у скафандр, отже, це здавалося малоймовірним. Хоча хто зна адже він із спеціальних сил, може, їм скафандри не потрібні. Та не збираюся, я вас убивати, мовив Сілард. Я посміхнувся проти волі. Мабуть, ви читаєте думки. Ваші ні, сказав Сілард. Але неважко здогадатися, про що ви зараз думаєте. Розслабтеся, вбивати вас не збираюся, хоча б тому, що тоді саган розшукає мене і придушить. У її списку заклятих ворогів ви під номером один. Ну, в цьому я не сумніваюсь. Але так було треба, і я не збираюся просити за це вибачення. Генерале, спитав я, по перше, мені подобається цей вид, а по друге, я хотів поговорити відверто, і цей шатл єдине місце, де нас точно не зможуть підслухати. Генерал натиснув кнопку на панелі приладів. Мальовничі види за бортом змінила безлика чорна порожнеча. Нанокамуфляж, камуфляж», – здогадався я. «Так, не пропускає жодних сигналів ні всередину, ні назовні. Непевне, ви чули, ізоляція для солдата спеціальних сил нестерпне випробування, адже через розумника ми звикли бути в постійному контакті один з одним, і втрата сигналу для нас – немов втрата будь-якого з трьох органів чуття». Звісно, чув. Джейн розповіла про операцію спецпризначенців проти Шарля Бутена, коли той винайшов засіб блокувати сигнали розумників, що призвело до загибелі більшої частини загону, а жменька тих, хто вижив, цілковито втратили розум. Сілард кивнув. «То ви здатні зрозуміти, наскільки це складно навіть для мене. Чесно кажучи, не уявляю, як Саган знайшла в собі сили відмовитися від цього, вирішивши стати вашою дружиною. Є інші засоби комунікації. Вам видніше, – мовив Сілард. Насправді я наважився на цей крок, аби показати вам, що йтиметься про вельми серйозні матерії. Зрозуміло, – відгукнувся я. – Уважно вас слухаю. Справа у тім, що Роанок у серйозній небезпеці, – почав Сілард, Як і ми всі. Союз колонії розраховував, що знищення флоту Конклаву призведе до громадянської війни. За великим рахунком ми досягли мети. Тепер Конклав перебуває у процесі розпаду. Раси, що залишилися вірними генералові Гау, протистоять інші фракції, яку очолив Нерброс-Езер, зарисів. Від взаємного вигублення їх стримує лише одне, що саме. Цього союз колоній передбачити не міг. А саме, що тепер кожна раса, яка належить до Конклаву, палає бажанням нас знищити. Не просто ізолювати, як того прагнув генерал Гау, а вирізати під корінь. те, що ми знищили їхній флот», – додав я. «Так, це є безпосередньою причиною», – кивнув Сіларт. «Атакувавши об'єднаний флот, ми забули, що Нападаємо не тільки на конклав, а й на кожного його члена. Кораблі, що належали до ескадри, були зазвичай флагманськими, отже, ми знищили не просто флот, а й символи кожного народу. Виходить, пері, що ми врізали їм усім по яйцях і врізали боляче. Вони нам такого не пробачать. Окрім цього, ми намагаємося використати загибель флоту як об'єднувальний фактор згуртування тих раз, котрі не приєдналися до конклаву. Намагаємося зробити з них союзників а члени конклаву вирішили, що найкращим способом підтримати їхній нейтралітет буде добряче надерти дупу союзу колоній. Так і вчинили. «Здається, вас це не дивує», – сказав я. «Мене ні», – відповів Сілард. «Ще на етапі підготовки до операції я просив наш розвідувальний відділ змоделювати наслідки». За всіх решта розкладів, такий результат виявився найочікуванішим. Чому вони не прислухались? – спитав я. Бо моделювання ситуації КСО забезпечило Союзу колоній Дані, які вони бажали побачити, пояснив Сілард. А ще тому, що, як не крути, СК вважає вагомішими доказами ті, що навели справжні люди, а не монстр Франкенштейна, котрих ті справжні люди створюють, щоб виконувати за них брудну роботу. Як, наприклад, знищити флот Конклаву, ставив я, пригадавши лейтенанта Строса. Саме так, підтвердив Сілард. Якщо ви передбачали такий розвиток подій, чому ж тоді не відмовилися виконувати цей план? Ви могли заборонити своїм солдатам підривати кораблі. Сілард похитав головою. Не все так просто. Якби відмовився, призначили б іншого командувача спеціальними силами. Зрозумійте, тепері, люди в спеціальних силах не менш амбітні і зазрісні, як де інде. Знаю, не менше трьох підлеглих генералів, котрі і бачать, як зайняти моє місце, і заради цього готові виконати будь-який безглуздий наказ. Але в даному випадку саме ви той безглуздий наказ виконали. Виконав. Але на власних умовах. Однією з яких було призначення вас із Саган керівниками колонії Ронок. Виходить, через вас ми опинилися там. Я здивувався. Оце так новина. Насправді я лобійвав призначення Саган, поправив мене Сілард, А ви йшли причепом. Ніхто не заперечував, оскільки ви навряд чи зіпсували задум. Приємно знати, що тебе цінують, відгукнувся я. Завдяки вам було простіше пропонувати Саган, пояснив Сілард. Я знав про ваші стосунки з генералом Рибіцьким. Тож усе склалося як найкраще, Але вирішальним фактором у цьому рівнянні були не ви і не Саган. Це ваша донька, адміністраторе Пері. Саме через неї я рекомендував вас обох для керування колонією. Через Обінів, припустив я. Так, через Обінів, підтвердив Сіларт. Через те, що Обіни вважають її свого роду втіленням живого Бога, завдяки, звісно, відданості її біологічному батькові, який подарував їм сумнівне благо, самосвідомості та емоційного сприйняття. «Боюсь, я не зовсім розумію, до чого до Тобіни, сказав я, хоча й розумів, що лукавлю. «Я точно знав про причетність обінів, але хотів почути пояснення від Сіларда. І він виправдав мої сподівання. Тому що без обінів ваша колонія приречена. Роанок зіграв свою роль як паска для флоту конклаву. Тепер, коли зазнав нападу весь союз колоній, маємо прийняти рішення, як краще розпорядитися оборонними ресурсами». «Ми вже зрозуміли, що Руануку не варто очікувати на вагому підтримку», – мовив я. «Сьогодні встигло тримати достатньо відмов». «Я не про це», – відізався Сілард. «Ситуація значно гірша». «Куди вже гірша?» – здивувався я. «Є куди. Союзу колонії вигідніше, щоб Руанок знищили, ніж битися за нього». «Зрозуміти мене, Пері?» Союзу колонії доведеться битися не на життя, а на смерть проти купи відомих нам раз. Чудова система залучення підстаркуватих землян, Долав армії в даній ситуації не спрацює. Доведеться формувати військо на базі планет Союзу колоній і робити це швидко. Тут на сцену виходить руанок. Живий руанок – лише чергова колонія, не більше. Руанок знищений стане символом помсти для відразу десяти планет, які надали колоністів, та й для решти світів Союзу колоній також. Коли руанок знищать, громадяни вишукуються в чергу, щоб помститися, і ми милостово надамо їм таке право. Ви так упевнено кажете, мовив я, це вже обговорено? Звісно, ні. І не буде обговорено. Це просто станеться. Союз колоній добре розуміє, що Роанок перетворився на символ і для народів Конклаву, як місце першої поразки. А поразка зазвичай вимагає відплати. Ми розуміємо, якщо вони захистити Роанок, ця відплата станеться дуже швидко. А чим швидше вони знищать Роанок, тим краще для Союзу. Щось не второпаю, мовив я. Ви кажете, що для війни з Конклавом Союзу колоній треба, щоб громадяни йшли в армію. А для посилення їхньої мотивації руанок має бути зруйнованим. З іншого боку, судячи з ваших слів, ви нас від вибрали головами колонії тому, що обіни обожнюють мою дочку і не дозволять знищити колонію. Не так усе просто, відповів Сілард. Точніше сказати, обіни не допустять смерті вашої доньки. А чи будуть вони захищати колонію – невідомо. Проте обіни запропонували вам інший інструмент – знання. «Не розумію вас». «Припиніть клеїти дурня пері», – обурився Сілард. «Це врешті-решт просто образливо». «Я точно знаю, що ви набагато краще обізнані стосовно генерала Гау і Конклаву, ніж показали сьогодні на тій пародії на допит. Я знаю це, бо спеціальні сили підготували для вас досьє на генерала Гау та Конклав, де через недбалість залишили у файлах купи метаданих, які неважко було розшукати. Також знаю, що об'єднам охоронцям вашої дочки відомо, що Конклав набагато більше, ніж, містилось у досьє, адже саме так ви дізналися про те, що слову генерала Гау можна довіряти. І саме тому ви спробували переконати його відкликати кораблі. Ви знали, що флот буде знищено, і це неминуче його скомпрометує. «Ви не могли знати, що я знайду ті метадані, заперечив я. Надто ви покладалися на мою допитливість». «Насправді не надто, – відказав Сіларт. Не забувайте, що за великим рахунком у процесі відбору ви були другорядною постаттю. Цю інформацію я залишив для Саган. Вона офіцер розвідки, і звертати увагу на метаданні для неї – рутинна справа. А той факт, що на інформацію першим натрапили ви – тривіальний, адже її залишили з певним наміром. Не в моїх правилах пускати речі на самоплив. Однак тепер від тієї інформації мені жодної користі. І це ніяк не змінює факт, що руанок під прицілом, а я не спроможний нічого змінити. Ви були на допиті. Мені пощастить, якщо Джейн повідомлять, у яку в'язницю мене запроторили. Сілард махнув рукою. «Комісія встановила, що ви діяли відповідально та в межах компетенції. Ви вільні і можете будь-коли повернутися на ронок, тільки-но завершимо розмову». «Може, ми з вами були на різних допитах?» «Насправді і Батчер, і Берклі вважають, що ваша поведінка свідчить про вашу повну некомпетентність», – мовив Сілард. «І спочатку проголосували за передачу справи до суду із справ колоній, де би вас визнали винним та винесли вирок за п'ять хвилин». Однак мені пощастило їх переконати, і вони змінили рішення. «Як вам це вдалося?» – запитав я. «Скажу так, у кожного в шафі є свої скелети. Тобто ви їх шантажували. Я просто дав зрозуміти, що кожна дія має наслідки, і вони, добряче поміскувавши, віддали перевагу вашому поверненню на ровунок, оскільки наслідки, які стануть, якщо вас замкнуть тут, їх не влаштовували. Урешті-решт хіба не все одно, де ви помрете – тут, чи, як вони гадають, на ровуноку». Не можна їм дорікнути у відсутності логіки. Так, померти ви зможете і там, продовжив Сілар. Але, як я зазначив, у вас є дві переваги по перше, це стосунки з обінами, по друге, ваша дружина. При розумному поєднанні цих переваг ви допоможете зберегти не тільки Роонок, а й своє життя. Ми знову повертаємося до первісної проблеми, мовив я. За вашими словами, Союзу колонії конче необхідна загибель Роонуку, а допомагаючи мені врятувати планету, ви, генерали, дієте проти його волі. Виходить ви зрадник. Це моя проблема, не ваша, відрубав Сілард. Я не переймаюся тим, що мене можуть записати у зрадники. Значно більше мене хвилює, що станеться, якщо роганок упаде. Тоді Союз колонії отримає купу солдатів. А також розпочне війну з більшістю народів, які мешкають у тій частині космосу. І неминуче програє. Тоді людство буде винищене, повністю починаючи з роганоку. Навіть землю знищить. Пері. Мільярди людей загинуть, не розуміючи причини, ніхто не врятується. Нині людство перебуває на межі тотального геноциду. Геноциду, який ми самі спровокували. Якщо тільки ви не зупините це. Якщо ви не врятуєте ронок. Сумніваюся, що мені це вдасться. Скрушно похитав головою я. Саме перед викликом на комісію ронок атакували. Якихось п'ять ракет, але я довелося застосувати геть усі засоби. Якщо хоча б кілька раз об'єднаються, щоб стерти нас на порох. Просто гадки немає, як ми їх зупинимо. Треба знайти засіб. Ви, генерал, вам і шукати. Я працюю над цим, відповів Сіллард. Тому і покладаю на вас відповідальне завдання. Більшого я не спроможний зробити, не втративши своїх позицій в ієрархії Союзу колоній. Якщо це станеться, буду безсилим. Я зробив усе, що міг відтоді, коли затвердили той божевільний план атаки на Конклав. Використовував вас без вашого відома стільки, скільки міг, але далі так діяти більше не можна. Тепер ви в курсі. На вас покладена величезна відповідальність пері – врятувати людство. Не перебільшуйте. Ви рятували людство багато років, продовжив Сіларт. Пам'ятаєте головне завдання колоніальних сил оборони? Розчистити людство місце під зірками. Ви займалися цим тоді. Треба зробити це й тепер. Тоді я робив це разом з іншими солдатами КСО, заперечив йому. Тепер фокус трохи змістився. У такому разі дозвольте допомогти, мовив Сіларт. Але в останнє. Моя розвідка повідомила, що генерала Гао збирається вбити. Вбився один з його наближених радників, той, кому він довіряє. Замах має відбутися впродовж місяця. Детальнішу інформацію ми не володіємо. У нас нема засобів попередити генерала Гао про замах, а якби така змога і була, ми не зуміємо довести справжність інформації. Якщо замах удасться, Конклав об'єднається навколо нерброса який виношує плани знищення союзу колоній. Якщо Нерброс Езер захопить владу, нам кінець. людство кінець. І що накажете робити з цією інформацією? Знайдіть можливість нею скористатися. І зробіть це швидко. А тоді будьте готові до наслідків. І ще одне пері. Перекажіть Саган, що хоча я й не прошу вибачення за те, що без її згоди покращив її фізичні можливості, мені насправді шкода, що така необхідність виникла. Перекажіть їй також, що, на мою думку, вона ще не до кінця їх вивчила. Скажіть, що і розумник забезпечує повний спектр командних функцій. Перекажіть це слово в слово, будь ласка. А що вашою мовою означає «повний спектр командних функцій»? Саган сама пояснить, якщо забажає, відповів Сіларт. Він схилився до панелі керування і натиснув кнопку. В ілюмінаторах з'явилися планета і станція Фенікс. Ну а тепер, адміністратори Пері, час повертатися. Ви і так затрималися тут надто довго, а вам слід багато зробити. Пора зайнятися справами.